Чистина третя. Розділ перший. Подальші п'ять тижнів проминули для джеми й у вихорі хвилювань та напруженої роботи. В них не вистачало часу й енергії, щоб думати про свої особисті справи. Коли зброя була щасливо переправлена в Папську область, залишалося ще одне важке й небезпечне завдання. Треба було непомітно перевести її з таємних схованок у гірських печерах та ярах до місцевих центрів, а звідти вже розподілити по селах. Уся місцевість аж кишіла шпигунами, і Домінікіно, якому овід доручив цю справу, послав до Флоренції гінця, прохаючи або допомогти йому, або дати більше часу. Овід наполягав, щоб робота була закінчена до середини червня, але через те, що перевозити важкий вантаж поганими шляхами було небезпечною роботою, та ще й доводилося увесь час ховатися від цікавих очей, Домінікінок впав у розпач. «Я опинився між цілою і харибдою», – писав він, – «не можу поспішати, боюся, що все викриється» і не маю права баритися, бо треба вправитися вчасно. Або негайно дайте мені гарного помічника, або повідомте венеціанців, що ми будемо готові не раніше, як на початку липня». Овід приніс листа Джемі, і вона читала його, сидівши, насупившись і гладивши проти шерсті кота. «От біда, – сказала вона, – Навряд чи ми зможемо затримати венеціанців аж на три тижні. Звичайно, ні. Це ж абсурд. Домінікіно слід було б зрозуміти це ми мусимо слухати венеціанців, а не вони нас. Домінікіно не винен, він, очевидно, робить все, що в його силі, але ж не можна вимагати від нього неможливого. Звичайно, справа не в Домінікіно, але в тому, що працює він один а не їх двоє. Треба, щоб один вартував коло сховища, а інший наглядав за перевозом. Він має рацію. Треба послати йому енергійного помічника. Але ти його взяти. У Флоренції немає кого послати. Тоді я поїду сам. Джемма відкинулася на спинку стільця і злегка, спохмурнівши, глянула на нього. Ні, це неможливо. Занадто небезпечно І все ж таки Коли іншого виходу немає Доведеться їхати Тож треба знайти вихід Вам ні в якому разі Не можна там показуватись Знову У кутках його рота Лягла вперта складка Не розумію чому Якщо хвилинку спокійно подумаєте То зрозумієте Минуло лише п'ять тижнів як ви повернулися звідти. А поліція, напевно, зацікавилася історією з Богомольцем і шукає скрізь його сліду. Я знаю, ви чудово вмієте міняти свій вигляд, але не забувайте, скільки людей вас бачили в ролі Дієго і в ролі Горянина. До того ж, кривої ноги і шраму на щитці не приховає ніяке вбрання. Хіба мало на світі кривих? Так. Але в романі не часто зустрінеш людину, у якої була б і крива нога, і шрам на щуці, і понівечена ліва рука, і сині очі на смаглявому обличчі. Очі-то пусте, їх можна змінити белодонною. Але всього не зміниш. Ні, це неможливо. Їхати зараз туди з усіма вашими прикметами – це самому лізти в пастку. Вас обов'язково заберуть. Але повинен же хтось допомогти Домінікіну. Яка ж то буде допомога, коли в таку скрудну хвилину вас заарештують? Тоді все пропало. Але овода переконати було важко, і вони довго ще сперечалися, не доходячи згоди. Джемма починала розуміти, яке невичерпне джерело спокійної впертості було в його характері. І якби вона була не така певна в своїй правоті, то, може, й поступилася б, щоб тільки припинити марне змагання. Але цього разу вона мусила його перемогти. Практична користь від його подорожі ставалася їй не досить великою, щоб варто було так ризикувати, і це, мимоволі, збуджувало підозру, що його намір викликаний не стільки свідомістю величезної політичної потреби, а більше хворобливим жаданням погратися з вогнем. Він звик ризикувати життям, і ця гонитва за небезпекою стала невгамовною пристрастю, з якою треба було спокійно, але невідступно боротися. Побачивши, що всі її доводи безсилі перед його непохитним бажанням зробити по-своєму, вона вжила останньої зброї. «Треба бути чесним», – сказала вона. І називати речі своїми іменами. Це не скрутне становище до змушує вас їхати, а ваша любов до. Неправда, перебив він її. Він для мене ніщо. Я згоден ніколи його не бачити. Він замовк, зрозумівши з її обличчя, що сам себе зрадив. Вони глянули одне одному в очі і вмить опустили їх. І ніхто з них не вимовив імені, що було у кожного на думці. Це. Це я не до Міккіну хочу рятувати, пробурмотів він нарешті, майже сховавши лице у пухнастій шерсті кота. Я. я боюся, що коли ми зараз не допоможемо, то все пропаде. Мене нічого не відповіла, на його невдале заперечення і вела далі, не її ніхто й не перебивав. Це ваша любов до небезпечних пригод. Коли вас щось гнітить, вам так само потрібна небезпека, як під час хвороби опіум. Я ні в кого не просив опіуму, звикликом кинув він. Це інші примушували мене його пити. Дозвольте сказати, ви трохи пишаєтесь своїм терпінням, і прохання полегшити фізичні муки принижують вашу гордість. В той самий час вас тішить, що інші, коли ви ризикуєте життям, намагаються заспокоїти ваше нервове збудження. В цьому, зрештою, просто умовна відмінність. Він підняв голову кота і заглянув у круглі зелені очі. «Це правда, пащ?» «Невже справедливі ці неприємні речі!» Які сказала твоя господиня. Я винен, я дуже винен. Ти розумний звір, ти ніколи не попросиш опіуму, правда? Твої предки були богами в Єгипті, і ніхто не смів наступати на твій хвіст. Правда, я сумніваюся, що було б з твоїм спокоєм і зневагою до земних хвороб, коли б я взяв твою лапу і закував у кайдани. Чи ти попросив би тоді опіуму? «Попросив би чи просто помирав би?» «Ну, котику, ми не маємо права помирати заради наших особистих вигод. Ми можемо шипіти і дряпатись, якщо це втішить нас, але ми не повинні втягувати кіхті назад. Дзусь! чима взяла кота в нього з колін і посадила на ослінчику. «Про це ми матимемо час побалакати і пізніше». Отже, зараз треба придумати, як допомогти Домінікіну. Що там таке, Кетті? Хтось прийшов? У мене справи. Пакет від Міс Райт. У байливо запечатаному пакеті був лист із штампом Папської області, адресований на ім'я Міс Райт, але не розірваний. У Флоренції жила близька подруга Джеми по школі і для безпечності найважливіші листи надходили на її адресу. «Це умовний знак Мікелі», – сказала вона, швидко проглядаючи листа, де писалося про умови літніх пансіонів в Апенінах і, показуючи на дві маленькі плямки в кінці сторінки, сказала, «Будь ласка, візьміть у третій шухляді в столі реактив для хімічного чорнила». «Так, це він». Овідпоклав листа на стіл і мазнув по сторінках маленьким пензликом. Коли на папері яскравосиніми літерами проступили слова справжнього послання, він відкинувся на стільці і розсміявся. Що там таке? нетерпляче спитала вона. Він подав їй листа. Домінікіно заарештовано. Негайно приїздіть. Вона сіла не випускаючи з рук листа, і безнадійно глянула на овода. «Ну», – іронічно промовив він своїм м'яким протяжним голосом, «тепер ви вже бачите, що я мушу їхати?» «Так», – відповіла вона, зітхнувши, «але і я теж». Він глянув на неї здивовано. «Ви теж? Але... Звичайно, це незручно, що ніхто не залишиться у Флоренції, але це не важливо. Головне – мати свою людину там, на місці. Та там людей скільки хочете. Тільки не таких, на кого можна було б цілком покластися. Ви самі тільки що казали, що там має бути двоє надійних працівників. Раз Домінікіно сам не вправився, то, очевидно, не зможете й ви. «Такій скром... скомпроментованій людині, як ви, провадити подібну роботу буде дуже важко, і помічник вам потрібен, як нікому іншому. Замість вас і, Домінікіно, будемо ви та я». Він подумав хвилину, насупивши брови. «Так, ви маєте рацію», – промовив він, – «і що швидше ми поїдемо, то краще». Але нам не можна їхати разом. Якщо я вийду сьогодні ввечері, то ви можете сісти в дележанс, що відходить завтра по обіді. Але куди? О, це треба ще обміркувати. Мені здається, найкраще буде їхати прямо до Фаенги. Якщо я вийду пізно вночі і доберуся до Сен-Лоренцо, то там можна буде переодягтися і рушити далі. Іншого виходу я справді не бачу, – сказала Джема, заклопотано насуплюючи брови. Але це дуже небезпечно – їхати отак поспішно і доручати контрабантистам у борго діставати вам костюм. Вам треба було б мати щонайменше три дні на те, щоб добре заплутати слід, коли перейдете кордон. – Про це не турбуйтеся, – відповів він, посміхаючись. Мене можуть забрати і далі, але не на кордоні. У горах я почуваю себе так само безпечно, як і тут. В Апенінах жоден контрабандист не зрадить мене. Мене тільки непокоїть, як проберетесь ви. А, дуже просто. Візьму паспорт Луїзі Райт. Поїду в гори, немов на відпочинок. У романі мене ніхто не знає. Зате вас там знає кожен шпигун. «На щастя, і кожен контрабандист!» Вона глянула на годинник. «Пів на третю. Ми маємо ще півдня і кілька годин, якщо ви вирушаєте сьогодні. Тоді я краще піду зараз додому і влаштую всі свої справи та подбаю про доброго коня. До Сан-Лоренцо безпечніше їхати верхи. Але дуже небезпечно наймати коня. Хазяїн його може, я й не найматиму». Позичу одного чоловіка, якому можна довіряти. Він уже робив мені деякі послуги. А тижнів через два хтось із пастухів приведе коня назад. Я знову буду у вас о п'ятій годині або о пів на шосту, а ви тим часом постарайтеся розшукати Мартіні і пояснити йому все». «Мартіні?» Вона обернулася і здивовано глянула на нього. «Так, ми повинні звіритися комусь». Коли хочете, можемо комусь іншому. Я не зовсім розумію, що ви хочете сказати. Нам треба про всяк випадок мати тут надійну людину, а з усіх наших я найбільше довірився б Мартіні. Рікардо, звичайно, теж зробив би для нас усе, що може, але на Мартіні якось більше можна покластися. А втім, ви ж його знаєте краще за мене, вирішуйте самі». «Я не маю ніякого сумніву, що на Мартіні в усьому можна покластися, та він, певно, і не відмовиться допомогти нам, але...» Овід відразу зрозумів її. «Джемо, що ви почували, коли б дізналися, що ваш товариш, опинившись у скруті, боючись засмутити вас, не попросив у вас допомоги, яку ви могли б йому надати? По-вашому це добре?» — Гаразд, — сказала вона, трохи помовчавши. — Я зараз пошлю по нього Кетті, а сама тим часом піду до Лоїзи взяти паспорт. Вона обіцяла при потребі дати мені його. — А як бути з грішми? Може взяти у банку? — Ні, не гайте часу. У мене поки що є досить для нас обох. А ваші гроші здадуться нам пізніше, якщо не вистачить моїх. «Отож, до пів на шосту. Сподіваюся, ви вже будете вдома?» «Звичайно, я повернуся значно раніше». Овід прийшов на півгодини пізніше, ніж гадав, і застав джему і Мартіні на веранді. Він одразу помітив, що в них тільки-но була неприємна розмова. На їх обличчях залишилися сліди хвилювання, а Мартіні був мовчазний і похмурий більш ніж звичайно. Ну як, все влаштували? Спитала Джема. Так, приніс вам грошей на дорогу. А кінь чекатиме мене коло застави Понте-Росе о першій годині ночі. А це не запізно? Вам треба було б добратися до Сен-Лоренцо перш ніж прокинуться люди. Так воно й буде. Кінь у мене дуже добрий. Але я хочу виїхати звідти так, щоб ніхто не помітив. До себе вже більше не піду. Там біля дверей чатує шпигун, який думає, що я вдома. Як же вам пощастило вийти непоміченим? Виліз у кухонне вікно, а там перебрався через стінку в сусідній сад. Тому я так і спізнився. Мені треба було його якось обдурити. В моєму кабінеті увесь час сидітиме хазяїн коня. Бачачи світло у вікні і тінь на шторах, шпигун буде певний, що я вдома. «То ви посидите в мене, аж поки будете йти до застави?» «Так, я не хочу, щоб мене бачили сьогодні на вулицях. Хочете сигару, Мартіні?» «Я знаю, сеньора Бола дозволяє тут смалити». «Та хоч би й не дозволяла, то мене тут однаково не буде. Піду допоможу Кеті з обідом». Коли джама вийшла, Мартіні підвівся і почав ходити сюди-туди по кімнаті, заклавши за спину руки. Овід смалив, мовчки дивився у вікно, за яким сіяла мжичка. «Ріваресе!» – почав Мартіні, спиняючись перед ним з опущеними очима. «Куди це ви її вплутуєте?» Овід виняв з рота сигару і випустив хмарку диму. — Вона сама вирішила їхати, — сказав він, — її ніхто не вмовляв. — Так, так, я розумію, але скажіть мені, — він спинився, — я скажу вам все, що можу. — Ну, тоді я не знаю, як слід, що там робиться в горах, але скажіть, їй не загрожує серйозна небезпека. — Ви хочете знати правду? — Так, загрожує. — Мартіні повернувся і знову почав ходити. Потім враз спинився. «У мене є до вас ще одне запитання. Якщо ви не захочете відповісти на нього, то, звичайно, не треба. А коли ви вже відповісте, то кажіть правду. Ви її кохаєте?» Вовіт старанно струсив з сигари попіл і мовчки смалив далі. Це значить, що ви не хочете відповісти? Ні. Тільки мені здається, що я маю право знати, чому ви мене питаєте про це. Чому? Та невже ви не розумієте, чому? а а Він поклав сигару і спокійно глянув на Мартіні. Так, промовив він нарешті повільно і тихо. Я кохаю її. Але не думайте, що я збираюся говорити їй про своє кохання або мучити себе ним. Я просто... Його голос перейшов у якесь чудне, ледве чутне шепотіння. Що? Я просто помру. Овід дивився прямо перед собою байдужим, застиглим поглядом. немов був вже мертвий. Коли заговорив знову, Голос його обранів якось рівно і мертво. «Не треба її турбувати передчасно», – сказав він. «Але в мене немає тіня надії. Це небезпечно для кожного, і вона це знає так само добре, як і я. Але контрабандисти докладуть усіх сил, щоб захистити її від арешту. Вони хороші хлопці, хоч трохи грубуваті. Що ж до мене?» То мотузка вже в мене на шиї. І перейшовши кордон, я затягну петлю. Та що це ви надумали? Звичайно, справа небезпечна. І надто для вас, я розумію. Але ж ви вже не раз переходили кордон. І завжди щасливо. Так. Але цього разу я попадуся. Чому? Звідки ви знаєте? Овід похмуро засміявся. «Ви пам'ятаєте німецьку легенду про чоловіка, який помер, зустрівши свого двійника?» «Ні?» Він з'явився до нього вночі на безлюдному місті, у віччю заламуючи руки. «Ну так от, я зустрів свого двійника минулого разу в горах, і коли я перейду кордон, назад я не повернуся». Мартіні підійшов до нього і поклав руку на спинку його стільця. «Слухайте, ріварися, я нічого не розумію в цих метафізичних нісенітницях, але знаю одне – раз ви себе так настроїли, то краще не їдьте. Найлегше попастися саме тоді, коли ти певен, що тебе заарештують. Очевидно, ви не здорові або чимось турбовані, раз вам у голову лізуть такі дурниці». Давайте я поїду замість вас. Я зможу виконати таку саму практичну роботу, а вам треба тільки повідомити своїх товаришів. І послати вас на смерть замість себе? Ха, дуже дотепно. Та мене вони не вб'ють. Вони ж не знають мене так, як вас. А коли б навіть і... Він спинився і овідь окинув його допитливим поглядом. Мартинів зняв руку з тільця. «Вона, мабуть, менше буде жалкувати за мною, ніж за вами», сказав він простим тоном. «Крім того, це справа громадська, і ми повинні дивитися на неї з погляду найбільшої користі для найбільшої кількості людей. Ваша найвища вартість, – здається, так це звуть економісти, – переважає мою». У мене досить глузду, щоб зрозуміти це, хоча й не маю особливих причин вас любити. Але ви цінніша людина, ніж я, хоч я й не певен, що краща, і ваша смерть буде більшою втратою, ніж моя. Він говорив так, ніби мова йшла про курс біржових акцій. Овід глянув на нього і весь здригнувся, немов від холоду. Слухайте, Мартіні. А ми з вами говоримо, дурниці. Ви-то точно, напевно, похмуро буркнув Мартіні. Та й ви теж. Заради неба не захоплюйтеся романтичною самопожертвою в дусі Дон Карлоса або Маркіза Пози. Ми живемо з вами в дев'ятнадцятому столітті, і коли я маю вмерти, то помру. А коли я маю жити, то житиму. Ви такий щасливець, Ріварис. Так, лаконічно погодився Овід. Мені завжди таланило. Кілька хвилин вони мовчки смалили, а тоді почали докладно обговорювати справу. Коли Чема прийшла покликати їх до столу, ні з виразу їхніх облич, ні з поводження не можна було здогадатися, що розмова в них була не зовсім звичайна. Після обіду вони сиділи аж до 11 години, обмірковуючи різні плани. Потім Мартіні підвівся і взяв капелюх. От що, Ріваресе, я зараз піду додому і принесу вам свій дорожній плащ. У ньому вас не так легко буде впізнати, як у цьому світлому костюмі. До того ж, перш ніж ми підемо, я хочу пройтися, щоб переконатися, що поблизу немає шпигунів. Хіба ви збираєтесь ти зі мною до состави? Так, на той випадок, якби хтось стежив, краще мати дві пари очей, ніж одну. Я повернусь о дванадцятій. Дивіться ж, не йдіть без мене. Джема, дайте мені краще ключа, а тут дзвоником можна розбудити сусідів. Даючи Мартіні ключ, Джема глянула йому в обличчя. Вона зрозуміла, що він шукав приводу, щоб залишити її вдвох з оводом. «Ми з вами поговоримо завтра», – сказала вона. «У нас буде час вранці, коли я скінчу пакуватися». «Та у нас з вами ще багато буде часу. А до вас, Ривареса, у мене є ще кілька невеличких запитань. Але ми встигнемо поговорити по дорозі до застави». «Джема, ви краще пошліть Кеті спати» і сидіть обоє тихенько, значить до дванадцятої. Злегка хитнувши головою і посміхаючись, він пішов і, виходячи, грюкнув дверима, щоб сусіди чули, що гості сеньори боли, вже розійшлися. Джема вийшла до кухні сказати на добраніч Кетті і незабаром повернулася, несучи на підносі чорну каву. «Чи не хочете вилягти трошки спочити?» – спитала вона. «А то вам в цю ніч не доведеться спати?» «Ні, я висплюся в Сен-Лоренцо, поки мені шукатимуть якесь вбрання і грим. Тоді випийте кави. Чекайте хвилину, я дам вам бісквити». Вона стала навколишки коло буфету, і він зненацька заглянув туди через її плече. «Що там у вас є?» «Ой, шоколадні цукерки з кремом!» та і риски, та це ж королівські розкоші. Вона глянула йому в лице, злегка посміхаючись на його захоплення. «Ви так любите ласощі?» «Я завжди тримаю їх для Чезари. Він як мала дитина радіє цукеркам». «Серйозно? Ну то купіть йому завтра ще, а ці дайте мені на дорогу». «Ні, я покладу цукерки в кишеню, як втіху за всі втрачені радощі життя». Сподіваюся, що коли мене будуть вішати, то дадуть посмоктати і риску. Та дайте ж я хоч знайду коробочку, а то вони дуже легкі. А шоколадні теж покласти? Ні, ми їх зараз з'їмо вдвох. Я не люблю шоколаду. Ну, сідайте і годі вам пустувати. У нас навряд чи ще трапиться нагода спокійно поговорити. Перш ніж когось із нас уб'ють. А... Вона не любить шоколаду. пробурмотів він сам до себе. Тоді доведеться ласувати самому. Ні, це вечера засудженого на смертну кару. Сьогодні ви повинні потурати всім моїм примхам. Насамперед я хочу, щоб висіли коло мене он у це крісло. А тому що ви дозволили мені лягти, то я вже влаштуюся з повним комфортом. Він перемостився на килимі біля її ніг з першим на крісло і глянув її в обличчя. «Яка ви бліда, сказав він. «Це тому, що ви бачите в житті лише його сумний бік і не любите шоколаду». «Та побудьте серйозним хоч п'ять хвилин, адже справа йде про життя і смерть. Навіть і дві хвилини не хочу бути серйозним». Ні смерть, ні життя не варті того. Він заволодів обома її руками і тихенько гладив їх кінчиками пальців. Не дивіться так суворо, а то я зараз заплачу, і вам буде мене жаль. Я хочу, щоб ви посміхнулися. У вас така чудова посмішка. Ну, не гнівайтесь на мене, Люба. Давайте їсти вдвох ці бісквити, як двоє хороших дітей, без сварок. Бо завтра ми помремо. Він взяв з тарілки солодкий бісквит, обережно розділив його, стараючись, щоб цукрові прикраси розділилися посередині. Хай це буде нашим причастям, яке беруть у церкві дуже-дуже хворі люди. Їжте моє тіло. Тепер ми повинні випити з одного кухлика. Ви знаєте, ось так: зробіться в пам'ять. Джемма поставила кухлик. «Досить!» – сказала вона, і в голосі її почулися сльози. Він глянув на неї і знову взяв її руки в свої. «Давайте посидимо, тихо-тихо. Коли один з нас помре, то другий згадає цю хвилину. Забудемо голосливий і настиловий світ, що зищить нам у вуха, і підемо рука в руку у таємні покої смерті». Ляжемо там серед пишних маків. Тихше, посидимо, мовчки. Він поклав голову її на коліна і закрив рукою лице. Чема мовчки провела рукою по його темних кучерях. Час минав, але ніхто з них ні разу не ворухнувся, Не сказав ні єдиного слова. Любий, уже майже дванадцять. Промовила нарешті Джемма. Говід підвів голову. У нас лишилося кілька хвилин. Зараз прийде Мартіні. Може, ми вже ніколи не побачимося? Невже ви нічого не скажете мені? Він повільно підвівся і пройшов на другий кінець кімнати. На хвилину запала мовчанка. Я хотів вам тільки сказати, почав він ледве чутно, одно тільки я хочу сказати вам. Він спинився і сів біля вікна, закривши руками обличчя. Як довго не хотіли розглянутися, стиха промовила вона. Небагато милосердя бачив я в своєму житті. І спочатку я думав, що вам байдуже. — Тепер ви цього не думаєте? Не дочекавшись відповіді, Джема встала і підійшла до нього. — Скажіть мені нарешті правду, — прошепотіла вона. — Подумайте, якщо вас вб'ють, а мене — ні, я до кінця життя не знатиму. Ніколи не буду певна. Він взяв її за руки і міцно потиснув їх якщо мене вб'ють. Бачите, коли я поїхав до Південної Америки, а ось і Мартіні. Ові зірвався з місця і широко розчинив двері. Мартіні витирав черевики. Як завжди, хвилина в хвилину. Ви, Мартіні, прямоходячий хронометр. Це ваш дорожній плащ? Так. І ще деякі речі. Я старався, щоб вони не намокли, бо на дворі злива. Боюся, що невесела буде ваша подорож. То байдуже. На вулиці немає нікого, ні душі. Усі шпигуни пішли, мабуть, спати. Та я й сподівався зустріти їх у таку негоду. Це у вас кава, Джема. Перш ніж він піде в дощ, дайте йому чого-небудь гаряченького, а то ще застудиться». Ця чорна кава дуже міцна. Я зараз нагрію молока. Джема пішла в кухню, міцно стиснувши зуби і руки, щоб не розридатися. Коли вона повернулася з молоком, Овід був уже в плащі і застібав шкіряні гетери, які йому приніс Мартіні. Він, стоячи, випив чашку кави і надів дорожній капелюх з широкими крисами. Ну, пора вже. «Пора ж рушати, Мартіні. Про всяк випадок нам треба трохи покружляти перед тим, як йти до застави. Ну, поки що бувайте, сеньоро. Ми побачимося в п'ятницю у форлі, коли нічого не трапиться. Чекайте хвилину. От вам адреса». Він видер з блокнота листочок і черкнув олівцем кілька слів. «Адреса в мене вже є». Промовила вона глухим голосом. «Вже є? Ну, нічого, візьміть і цю. Ходімо, Мартіні. Тихше. Тихше, щоб двері не репіли». Вони обережно зійшли по сходах. Коли за ними стукнула хвіртка, Чема повернулася в кімнату і машинально розгорнула папірець, що Овід поклав її в руку. Під адресою було написано. «Там... Я усе вам розповім.